La Biblioteca Can Vertau s'apropa al Tian al dia. Doncs efectivament continuem amb la secció de la Biblioteca Can Vertau que fem cada setmana per conèixer doncs, una mica més els llibres que tenim en aquesta instal·lació. Així que és moment de saludar a la directora Marta Martaquer, molt bon dia. Hola, molt bon dia. Avui en quin àmbit ens centrem? Avui, aprofitant que estem molt astronòmics a la biblioteca, doncs, et porto llibres que parlen del cel. Diem que estem astronòmics perquè divendres passat em sap la que era, que vau tenir la xerrada, doncs, la presentació, la del, presentació llibre. del llibre, a més també hi ha una exposició en marxa, no? Sí, divendres passat presentar, van presentar el llibre de, del llapis al xip, que és el llibre fet pel grup d'Astronomia de Tiana, Ah, durant tot aquest mes hi ha una exposició de fotografies fetes pels aficionats de Tiana que la veritat val molt la pena venir-la a veure i l'últim dimarts de mes, en el dimarts parlem, vindran a vegada els grups d'astronomia a parlar-nos sobre Júpiter. O sigui, com més mes molt atapeït amb, amb tema relacionat amb tot el que fa astronomia, no? Perquè més l'altre dia va haver-hi tot aquell fenomen al voltant de la Lluna, no? Lluna plena... Que, que estava enorme. Sí, que es, que es podia fotografiar, que també pertot arreu feien concursos de fotografia. Suposo que en aquesta exposició podem veure algunes fotos de la Lluna, allò, espectaculars. No? Jo crec que la gràcia d'aquesta d'aquesta exposició és que són fotos fetes present de Tiana, que no són professionals i que estan molt ben fetes. De veritat, hi ha fotos que penses, altres les han l'escanejat d'un llibre, perquè veus el planeta vermell allò amb tota la seva potència, veus la lluna amb els seus cràters, veus les fases de la lluna, veus constel·lacions, veus fotos que realment estan per ser editades i publicades en un llibre. Eh? Doncs bé, tenim l'oportunitat fins quan de veure aquesta exposició? Fins a final de mes. Fins a final de mes, molt bé. Eh, per això, com dèiem, agafem aquesta, aquesta temàtica que centra tot aquest mes de, de març per endinsar-nos també en publicacions en llibres que, que tractin aquest tema. No? Sí, volem aprofitar que, clar, ells ja són experts en, en la matèria i han fet tota aquesta exposició, però potser hi ha gent que li hi el coquet aquell de dir, ostres, a mi mirar el cel m'agrada, però no saber sé on començar, doncs volem aprofitar aquest coquet per ensenyar-vos, doncs mira, un gran atles del firmament, que sempre és una bona eina per començar, no? És, és un atles com si fos un atles de carreteres, el que passa que en lloc d'explicar-nos com es va fins a Girona, el que ens explica és, doncs, els dibuixos que tenim al cel, no? Com ens mirem, com ens anem de situar, quines en estrelles... En aquest cas, s'han tratat en les constel·lacions o no? En tot una miqueta, en tot una miqueta. Hi ha, per exemple, amb planos dels diferents hemisferis de la Terra. Val? És a dir, clar, no es veu el mateix aquí que a Sud-amèrica, per exemple. No? Doncs ens explica... Que, de fet, quan passen tots aquests eclipsis i tot el tema de la Lluna i doncs, eh, tots aquests fenòmens astronòmics quan mirem el cel, evidentment, si estem aquí no veurem de la mateixa manera que si estiguéssim a Amèrica Llatina o... Evidentment. O etcètera, no? Evidentment. Llavors, aquest atlet que et porto, doncs mira, veus? ara, per exemple, estic veient doncs, com es veu el cel equatorial però a la pàgina d'abans doncs, hi ha l'hemisferi nord i a la de després hi ha l'hemisferi sud. No? Clar, són... Nosaltres estem molt acostumats a veure segons quines constel·lacions, però a l'Equador, per exemple, no es veuen totes, les que veiem nosaltres aquí i a l'inversa. No? O sigui que està bé, perquè, com dèiem, és una... un, un cop se't desperta el cuquet de mirar el cel i saber què és el que estàs mirant, doncs uh, sembla que no s'atura, eh? No, no s'atura. A mi, d'aquest atlet que t'he portat, el que m'agrada també molt... És que, a veure, tots hem intentat veure un guerrer d'Orió en aquelles tres estrelles juntetes, no?, amb l'espatlla les, una miqueta més vermelleta i tot plegat, però, sincerament... Mmm... Costa. Costa. Es costa. O hem intentat veure un os amb l'ossa eh. major i jo, sincerament, no la veig. Amb, amb És el cor veritat. El carro sí, veus... El carro sí, però sí, no no, és el mateix. Per això, per això que, que diem, com a carro, l'acceptem, no? Exacte. Doncs el que m'agrada d'aquest atles és que, a més a més, eh, té unes làmines transparents que, ficades damunt de la fotografia del cel, et dibuixa la constel·lació. Llavors dius, ah, o sigui, d'acord. Té sentit. Tots aquests punts que em diuen que són el signe, ah, ara el veig, no? Ah. Mira, és un, és un element més de de conèixer el cel. Home, això també passa perquè ens perdem moltes estrelles, no? Com que ja sabem que cada vegada tenim els cels més contaminats i no veiem allò amb nitidesa. De fet, si també vas un dia al Montseny, només no cal que te'n vagis molt lluny, eh? un dia al Montseny i mires cap al cel dius, ostres, n'hi ha moltes. Quantes estrelles, no? I en canvi aquí doncs, tenim aquesta cosa d'estar prop de la gran ansiedad que és Barcelona i que, vaja, que es perden unes quantes i llavors la forma no està delimitada. Bueno, veus només les que brillen més, les altres desapareixen, claro. sí, sí. Doncs mira, si un dia agafes i ten a la muntanya on no hi hagi llums, t'he portat un parell de guies, una que es diu Guia del Cielo, que és de, de l'editorial Alianza, i l'altra són 100 estrelles i constel·lacions fáciles de ver, que el que fan és això, a part d'Orió, de, del carro i del signe, que són les més clàssiques... Sí, les més famoses, no? Exacte. Aquests llibres d'una forma molt senzilla, molt dibuixada, molt visual, doncs t'ensenyen a, a situar-les, a veure les altres constelacions, que a llotificar-les. Aquests, aquests llibres que em portes són així molt primers i molt visuals, com deies, i segurament doncs, estaria molt bé em emportar-nos en una excursió i mirar el cel i allò comprovant les pàgines i el cel, no? per allò centrar-nos ben bé en el que estem mirant. No? Sí, aquests dos llibres que t'he portat són petitets per portar-los a la motxilla. Llavors, el consell que et dono jo és si te'ls han d'anar a la muntanya, amb un elot, perquè no t'hi veus, Mm. davant de la lot posa-hi un paper de celofana que faci la llum més tènua perquè no t'enlloverni. <ríe> perquè, clar, si tens la llanterna, il·lumines el llibre, sí. llavors t'enllovernes i no veus el I cel. I ja no veus res de res. No, en canvi, si poses un paper que, que faci la llum més tènua, més o sigui, diluïda... No, no hem de fer contrast, no? No, bueno, és, és lògic. És dir, la, ah. la visió s'ha d'acostumar a l'ull, s'ha d'acostumar a la foscor. Clar, si mirem la llanterna, perdem no? aquesta... aquesta... O sigui, amb una petita llum que ens permeti veure el que tenim a les pàgines, però res més, eh? no posem Exacte. allà la gran il·luminació. No, no, no, perquè llavors ho perdem tot. Clar. Mira, a més a més, aquests dos llibres, a part de que són fàcils de portar, a sobre t'expliquen les, les petites llegendes... De, de les constel·lacions, és dir... Que això és màgic, eh? Home, això, això quan tens nens, te'ls han d'anar a la muntanya i sí. els expliques la llegenda d'Oriol I, i de les princeses i del, to del toro, i... Home... I a, <laughs> a més això, queda. a la pràctica, no?, de, de dir, mira, allò està al cel, no? O sigui, aquestes històries, doncs les tenim allà dalt. Sí, exacte, mira, i són històries que sempre... És un recurs. I tant, i tant. Mira, et porto un parell de llibres més ja per anar a fer un pas més endavant és a dir, una guia pràctica de l'astrònom amateur, que el que ens enselles ja començar a començar a utilitzar eines, és a dir, ja no mirem només a simple vista sinó que ja ens ensenya doncs, a, a, a, a, a, com posar un telescopi, quin tipus de telescopi... Que de fet, ja ho sabem que quan s'acosta tema Reis, per exemple, hi ha gent que estic adolescent, o sigui, segons quines edats, és com bastant habitual que algú es demani un telescopi, no?, per començar, allò com deies tu, a fer un pas més, no? És que no deixa de ser un món fascinant, no?, és un món enorme desconegut i que, bueno, és, té ganxo, té ganxo allò, sí, és, és molt freqüent que els nens potser comencen amb uns binocles, no? allò per veure-hi una mica més a prop, quan descobreixen que a través d'una eina pots veure-hi més lluny, doncs un pas és al telescopi, no? I l'altre pas és anar a l'observatori, eh? L'altre pas és anar a l'observatori. Que aquí tenim un luxe. Sí. sí, sí, sí, la veritat és que el, el que hi ha aquí t'hi ha, poca gent ho pot, ho pot lluir, sí, Clar. sí l'altra cosa és anar al, al planetari. També, també, és, també. també. No, és fent, una altra via. Anem passos, però en aquest cas doncs, suposo que, com dèiem, ja ha un llibre més contundent, ja amb una persona que vulgui entrar més en aquest món de l'astronomia i que suposo que et dona el, els preceptes més bàsics, no? Sí, t'explica una miqueta com és el món del, del telescopi, perquè jo, sincerament, no sabria per on començar si n'haig de comprar un, no? T'explica el tema de les lents, com funciona, com enfocar-lo... És el mateix que aquest altre llibre que t'he portat, que diu El universo está al teu alcance, que el que volen és, és fer-nos perdre la por a, a, a anar un pas més enllà, no? No quedar-nos allò, en sortir al balcó d'una casa rural que sigui al mig de la muntanya, mirar el cel i dir oh, que bonic, sinó atrevir-nos a fer un pas més enllà, atrevir-nos a a buscar els planetes, a buscar les estrelles a entendre una miqueta com però com tu en dius, creant, no? és tan, tan norma, tot el que hauríem de conèixer d'aquest univers, que realment no t'ho acabes, eh? No, no, o sigui, no hauríem... que tots aquests llibres ens els podríem empassar i en grans quedarien coses i coses i coses a conèixer, sobretot s'ha de tenir molta paciència no? i molt de temps i Clar. calma i de fet, una de les, les gràcies de jo crec, de mirar el cel és que és, et transmet molt, molta calma, no? molt, molt, molt de relax, no tens pressa, les coses s'han de fer a poc a poc, no? i bueno, també és una filosofia de vida. No... Oh no I tant, tan. i tant. Tan. Algun llibre més destacat? Què més et porto? Mira... Mmm... No et podia venir aquí a parlar dels, dels astres i no parlar-te de, la, de la Stephen Hawking. <laughs> clar. No podia. Científic allà, dels, dels que a vegades, dir fins i tot alguns diuen que té visions de futur, eh? perquè clar, o sigui, va tan avançat, no? Sí, s'han dit moltes coses d'aquest científic, realment és, és, és un savi boig d'aquests que, déu nhi no? tenen tela i tenen descobriment. Té portat el llibre del gran disseny, que és un llibre que en el seu moment va crear una certa polèmica, perquè el mm, científic com és ell uh, intenta demostrar-te que la creació de l'univers no necessita cap, cap ésser superior, sobrenatural, sinó que simplement amb les lleis físiques és com s'ha creat l'univers. No? Clar, això... Bueno, ja la, la religió la deixa una banda, no? Bueno, fer la l'anul·la directament, clar. no? És de fet dir no, que no existeix, no? És, és aquest llibre polèmic, però clar, està fet per un, un científic allò bo, rigor, no sé, reconegut. Sí, sí sí. De fet, el llenguatge que utilitza és bastant entenedor, eh? I així com ell té estudis que dius, no, no ho entenc, aquest del gran disseny, és bastant assequible, i la veritat és que, home, dona teories. Home, si més no, ja està bé com a curiositat, no? Com, com dius, una, un personatge reconegut en l'àmbit de, de la ciència, d'aquestes característiques, doncs que parli d'un tema tan fonamental per l'ésser humà durant tots els milers d'anys que portem aquí, allò d'on ha escut tot això, no? Doncs ell, si més no, ell és, és interessant no? sí. veure-ho i sentir la seva teoria. Sí, sí, sí, sí. A veure, i a partir d'aquí que cadascú ho decideixi... Que cadascú continuï creient el que cregui i, i que tregui les seves conclusions. Segons ell, ell ha descobert el gran disseny, que és com es va crear el nostre univers i tots els que ens envolten. Mira. I aquí ho deixo. Mira. I aquí ho deixo. <ríe> Exacte. T'he portat també eh, dos contes, perquè el, el món de les estrelles també és un món, el que dèiem abans, no? molt fascinant pels menys. Sí, molt atractiu. Vens. I, de fet què millor que explicar històries d'estrelles als, als nostres fills, nebots, amics, veïns, els no? nens, perquè comencin a, a imaginar i a viure tot aquest món. Mira, t'he portat aquest de la, la Noix Estrellada, que la història és d'una nena, senzillament, que a, a, aprofita el cel per m, distreure's des de la seva realitat, no? de, de, de deixar-se anar a la imaginació i, i se sent com protegida pel cel. La veritat és que és un, un llibre amb uns dibuixos m, preciosos, i que jo crec que només miren els dibuixos ja passes una bona estona. Que ja estona. visualment, no? Ja val la sí. pena. Sí, sí, visualment val molt la pena i és això. I a més a més et dona el, el refugi de les estrelles, no? És una mena de manta que et tape i que et protegeix, no? Uh -huh. La sensació aquesta d'estar de, ben, ben acompanyat. Jo crec que és un llibre que és molt bonic per mirar amb els nens, allò, això. Una per nit. mirar, eh, això, per compartir-lo i per anar a mirar sí. totes aquestes imatges i dibuixos que, que dius que hi han. També relacionat amb, amb els nens i relacionat també amb les estrelles i el petit príncep. Sí, un clàssic. És un clàssic, no? Un clàssic, un clàssic que els nens l'entenen d'una manera i els grans d'una altra. Exacte, exacte. O sigui que és un d'aquells que s'han de rellegir, no? Perquè ho interpretes una altra vegada perquè et tornis a, a reconstruir el record que tenies, eh? Sí, jo crec que aquests, des dels que te'ls han d'explicar petits, Les de llegir d'adolescent i d'adult, l'has de tornar a llegir. Llavors, mm. jo crec que cada etapa de la teva vida tens una lectura diferent. Sí, Això sí. passa amb els bons llibres, no? Diuen. Això diuen. <laughs> diuen. Mira, i l'últim que et porto és un conte que es diu L'estrella de la Laura que també és això, és un conte per nens, aquest no, no té més missatge, que és una nena petita, no?, que li troba una estrella que li cau, que la vol cuidar, que és, és molt dolça, molt carinyosa i al final acaba entenent que el lloc on han d'estar les estrelles és el cel i no el, el seu llit, no? Quina pena. Bueno, o no, no? Perquè és una manera de dir-te, bueno, no vulguis la Lluna per tu, comparteix-la i apren-la a estimar, no? i, i, i compartir-la amb tots. És posar un peu en el món de l'astronomia. Molt bé. Doncs Déu-n'hi-do, també, com sempre, molt de material, o sigui que si esteu interessats en aquest tema de l'astronomia, a la biblioteca teniu coses per començar, si no per començar, no? per dir començo a despertar aquell cuquet que deia la Marta, no? Sí, i sempre podem acabar recorrent al grup d'astronomia de Tiana, que ells en saben bastant. <ríe> molt bé, doncs això convoquem a tothom a que vagi a l'exposició que encara està en marxa fins a final de mes sobre les fotografies que han fet des del grup d'astronomia de Tiana i també una xerrada que tindrà lloc el proper dimarts el proper dimarts a les 7, és l'últim dimarts de mes, i que parla, parlarà de Júpiter. Molt bé, o sigui, ens entrarem en un, en un planeta, concretament en Júpiter. Exacte. Molt bé, Marta, moltíssimes gràcies. De res. bon Adéu, bon dia. Adéu, bon dia. Tenia quatre braços i no era ni baixat ni alt. I veia de casa seva paisatges florecents, antics mars reixuts i estava molt content. Però un dia sa cosa va canviar. Era un marcianat de Mart, tenia els cos d'escata i no era ni primat ni gran. I veia de casa seva en rovellin que en detsen poblats molta llum i estava molt content. at de Mart. tenia sa mirada lluminosa i el cervell en blanc. Per un dia la cosa va canviar. I va era casava jardins de ciment i cuques de llum i estava molt content.